xerezaderen artxiboan, gizapiztiak, iru testu sosatutako atal basatia. Testuok dira, joan txo hartza ipuina, oren bilakatu balada biak euskal tradiziokoak, eta Bernardo Atxagak idatzitako, Tamilo Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren nazalpena izeneko ipuina. Bakoitzerako prestatutako sarrera, Ana Moralesena da. Ezan bezala, lehenbitestuak euskal literatura tradizionalekoak dira. Folkoreko testuak, arraroak dira. Arrotzak, estrainoak. Bitxitasun berezi eta lilura bat daukate. aukera ematen digutelako lambro artean bezala aurreko mundu bat barruuntatzeko. Atxagak Basoa deitzen dion beste alde hori. Bereziki interesgarriak dira basoaren eta kulturaren arteko erdibien misteriotsu hori islatzen duten testuak erdig giizaki erdi animalia diren protagonisten bitartez. Halakoak dira gaur irakorreko ditugunak. Lehenengo testuak, joan txo hartza du izena, eta Jose Miel barandearanek batu zuen, Claudio Pujana dimostararen naotik mila beratzeun eta hogeetan mabostean, eta eusko folklore hilabetekarian jaso. Protagonista, joan txo hartza, emakume baten eta hartz baten semea da. Horrek, ez izenaz gain, ikaragarrizko indarra eman dio, alimalekua, eta beldurrik ez izateko doaina. Izan ere, asko dira joan txo hartza protagonista duten erriipuinak eta guztietan beldurbako joan delakoaren antzekoa agertzen zaigu. Gaurko bertzio honetan, joan txok joan etorri batzuk egingo ditu inframunduaren, leizezuloak simbolizatzen duen beste alde horren eta gizakien munduaren artean, beti basterreko, ez bateko, ez besteko. Bidean, pertsonaia selebreren bat edo besterekin topo egin eta gero, beren moduko kide bat aurkituko du, berak bezala, egonaldi bat egina duena alde ilunean, eta biek, beren legezkanpoko jakituriari esker, elkarri lagunduko diote basoko mundutik kulturaren mundura igarotzen. Narrazioaren hasiera indartzua da benetan. Ipuinetako ohiko formula erabiliz esaten zaigu zer eta munduan beste asko les, artz hartzpatek neska bat zeukala koba batetan gordeta eta neska horrek seme bat izan zuela munduan beste asko les dioguguk naiz eta egia esan oso tentagarria den paralelismoak egitea gure mundu honetan. Emakumea baitu eta bortsatzen dituzten piztiekin eta alde horretatik egia da nobeade nobedadea ere ez dela edo ere Europako beste toki batzuetako tradizioan ere aurkitzen dugu hartz gizonau, animaliak emakume bat baitu eta gatibu euki ondoren sortua eta bere jatorri bereziagatik kulturatik kanpo hasi behar izan dena Eta aparteko indarraren jabe dena. Baranderan egiasotako aldakionen berezitasunei dagokienez, bertan aurkitu dugun esamolde batek zer pentsa eman dugu? Norbaiti buruz, haren bakea egin esamoldea esaten denean, ba horrek esangure du norbait hori hil ero akabatu kan posantuko baken mota ura ematea alegia. Pasifismo drastiko xamarra. Bestalde, oso interesgarria da ipuinean hartz gizonaren amaren figura. Ama, aro, zori, zeinak semeari, bere atributoa fabrikatuko dion, naturati kulturarako bidaia egiten azteko balioko diona. Hau da, ama zei kintaleko porra bat, eskandinaviarraren maioarekin parezpare lehiatzeko modukoa. Bai, bai, hamak egiten dio joantxo txohartzari bere porra miraritzu hori. Ipunaren aldaki honek amaiera Hollywood tarra xamarra du, printzesa errezkate moduko bat eta guzti, baina aurreko guztia folklore festa utzara. Eta orain, Entzun dezagun, joan txo hartza. Munduan beste askolegez, koba batean hartzak eroan da zeukan neskatzibatek zeme bat izan zuen. Artzorrek arri handi batekin zerratuta, koba horretan eukitzen zituen. Zeme horrek bost urte zeuskanean, amari esan zion. Hemen kobaan zer egiten dugu ama? Ba, guk hemen ein behar, atean ere, arri handia daukagueta. Guk esin erten, hori, hori, hori, Neuken duko dut. Bai, baina gero besteak arrapatzen bagaitu? Ez daukago beldurrik. Neuk, haren bakea egingo dut. Ba, kendu izu orduan, narri hori? Gero, amazemeo ketorri ziren herrira, eta hume hori, bautizatu egin zuten eta izena joan ipini zioten. Gero eskolara zebilen Hor eskolan bere lagunek esaten zioten joan txo hartza Indarran diak zeuskalako maixuak esatu zitzaion amari mutilori eskolara gehiago ezbotatzeko azerri diren batean dena kilko zituela eta... Eskolara gehiago ez joateko amak esan zionean, berak esan zion amari. Mundua kurritu behar dut eta egidazu laukintaleko porra bat. Egin zion porra eta mutilak lehenengo kolpean porra hori apurtu zuen. Amari esan zion, amaze egiteko. Egin zion amaze ikintalekoa ere. Porra horrekin jo zuen arri bat eta arri hori apurtu zuen. Hau xadan iretzako porra ona, esan zion amari. Joan zen eta bidean doa topatu zuen gizon bat. Aiz bat jauze ginek zegoela Elisabaten gainera eta harixi eusten. Se jornal daukazu, galdetu zion. Bederatzi erreal. Neu gazetorri gure baduzu, neuke emango dizkizut amar. Joan zen berarekin. Bide handoa zela, beste bat topatu zuten, ipurdiaz jo eta mendiak berdintzen. Ze jornaldo kasu hor behar horretan, galdetu zion. Amare real. Geugazetorri gure badozu emango zaizu amaika. Joan zen ere eurekin. Gero, koba batera elegatu ziren. Hanko ban handi bat zegoen. Eta euretako bat Han aitzari eusten zegoena, soka batekin ezutu eta bota zuen leizera han zer zegoen ikusteko. Txilin bat eman zion, txarto bazigan ura jotzeko, aerako zutelata. Josuen txilinori eta atera zuten. Zer zagopa Preguntatu zioten. Ba horra, ni ezin nintekek joan. Ah, neu joango nauk, esan zion joan txok. Eta nik zenbat eta txilina gorrago joten dodan, barrurago botako nauzue. Sartu zen, eta ate bat topatu zuen. Jozuen. Baina ez zioten zabaltzen. Eta berak hazikin taleko porrarekin josuen aate horori eta bota zuen. Topatu zuen eskatsi bat eta ark esan zion. Noraetos? Ni? on Eskapa Eskapaiue hemendik, ezpa bere deabruak lo daude eta itzartzen badira enegu egingo dute zure bakea. <laughs> ez ez, ez daokatnik hemen goen beldurrik. Beldurrik espadaukazu, hemen lehenengo espata jokoan amenazatuko zaituzte. Eta ekarriko dizkizuta espatak, batzuk ugertu eta itxura txarrekoak. Beste batzuk zurizuriak eta ederrak. Baina haietariko zuririk ezei zuartu zeuretzat, ez dute bakitzen eta. Eto rizitzaion deabro bat, ia segura duen. Zeugura dozuna? Hmm, espatarekin gura dozu? Bai, eutzi espatak eta zeugura dozuna hartu. Artu zuen aietako ugerzu bat. Aziziren jokoan eta deabroarik zion belarri bat. Belarri hori zeleira jauzi zen, eta joan txok hartu eta poltsara sartu zuen. Deabrua iesi joan zen. Joan txok esan zion lehen goneskatziaari, etorrin irekin. Eta biek irten zuten leizera. Baina gora egotzeko, sokadunak alde egin zuen. Joan txok deabruaren belarriari aginka egin zion, eta deabrua eginez, zer behar duzu, esaten agertu zitzaion. Hemende kanpora irten gura dugu. Eta deabroak biak altsatu zituen goraino. Joan txok bere porra astuta bean utzi zuen. Atzera deabroaren belarri horri ahinkas zen. Ai, ai, ai, zer behar duzu, utzi da zu, mine maten Han behan utzido porra eta ekarri da zu. Gero joan, neskarekin etorri zen bere herrira. Zergatik egon zara kondenatuta, galdetu zion neskatzari. Beinbatean, jaun hartu eta ahoan ekarri nuen eizpera eta kanpora bota egin nuelako. Elispeko harri handi baten azpian dago zapo handi bat, eta arexena hoan daukazu orduan bota nuena, eta guazen eta adixekenduta hartu behar duzu. Joan ziren, eta neskatzi horrek hartu zuen. Eta gero, joan txurikin eskonduzen. Neskatzi hori, errege baten alabazen. Alan bazan ezpazan, Sartu daddilla kalabasan, eta irten dagiela Durangoko plazan. alia gizaki egin erraituz, orengoan, erdiaroko balada bat irakurriko dugu. nahiko ezaguna, zenbait musikarik, taldeak, taldeakjan Michel Beda eta Benito ertxundik adibidez abestu izan dutelako, Oain bilakatu neska du izena. Piarrez Lafitek jaso eta argitaratu zuen mila bedeatzehun eta rogata seiian. Herri balada honek ere baditu bere parekoak eropako beste toki batzuetan. Jon juaristik, azjun mila bedattz eta laraueta zazpian argitaratutako artikulu batean, esaten du baladak Danimarkan dituela sustraiak eta bertatik Europakon beste leku batzuetara zabalduzela, adibidez Eskoziara eta frantziara. Juaristiren ustez Frantsesezko ahhoko alkietatik helduzen euskarara, agian gaskoieratik edo beharnesetik pasatu ondoren. Bestalde, Amazazpigarren mendetik emeretzigarren mendera bitartean, hausko literaturatik literatura idatzira ere egin zuen jauzi. Frantzian, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Olnoako kondesaren maitagarri ipuñetara zehazki. Eta hortik, Espainiako literaturara, Gustavo Adolfo Beckerren Lakorza Blanca legendara hainjustu. Gure mendera etorreta, 2000 amazeian, Mariasunlandak azken balaba liburua argitaratu zuen, non orain bilakatu neskaren prosasko bertzioa emateaz gainera, bigarren bertzio moderno eta jostari bat gehitu zuen. 2008-an, azkenik, horrein bilakatu oinarritutako onarritutako matjiren tragedia izeneko egin zen zugarra murdin eta beste herri batzuetan, Gerardo Mungiak idatzita. Euskal Baladaren protagonista mai neska oreina da. Paskoako gau magikoan, ur errito bat egindu, eta gaitasuna eskuratu du gau esemakumea eta egunez oreina izateko. Paskoako gaua tradizio kristauan eriotzaren eta bizitzaren arteko tartea da. Jesukristo ostiral santuan gurutzean ilostekoa eta igandean izango duen berpizkundearen aurrekoa, igarubide sakratu bat beraz. jakina, paskuaren zazoiberean kultura aurre kristauetan udaberriko ekinokzioa ospatzen zen, eta naturaren birsortzea neguko eriotzaren ondoren. Esan bezala, magik paskuako gauean, erdi handre izateko doaia eskuratu du. Tamales, are neba jakez eiztaria morratua da, Eta amaren abizuari zinez gogor, ba, txakurrekin eizatuko du oreina, hau da, maggi, eta zera, puzkatu eta lapikoan prestatuko du. Balagakuleen apaldian, maggi mintzoda, beredoainaren berri emanez. Bigarren apaldian, areneba jakezen eta amaren arteko elkarrizketa dugu, Nun amako hartarazten dion semeari, orain hori ez duela rapatu behar, benetan, haren arreba baita. Jakez baina, esan dugun moduan, ez dio amari zinezten. Irugarren apaldian, kontalariak, eiz haun elatzaren berri ematen digu. Azken apaldian berriz, afariaren esena dugun. Magi illa, lapikotik mintzoda. Eta kontalariak, bukaera dramatikoa asaltzen digu Ikusten den bezala Joan hartzak baino patulatzakoa dauka matek Literatura tradizionaleko adituen arabera arrebaiateak intzestua irudikatzen du Hori gutxi ez eta balada honetan bada beste erihotza violentorik kontalariak azken lerro bietan aipatzen duena. Esan ere, tabu kultural bat austen denean, nebarreben arteko sexua seksua kaso honetan, literatura tradizionalean, sarritan odol ordain bat beharrizaten da legea berriz ere nagusitu dadin. Basoko kaosa kulturaren arauetara ekardadin. Hora hingoan, odol hori ez da jake zeiztarearena izango, Eta horrek agian zerbait adierazten digu baladak izlatzen duen gizarteaz. Irakurria horretik azalpen txiki batzuk testuan agertzen diren hitz batzuen inguruan. Horak eiza txakurrak dira. Kanita gani da, aiztoa. Lehena esaten denean lehen platera adirazina da. Dupina. Laoa edo heltzea da, eta salazolan esaten denean gelaren muturrean adierasi nahi da Eeta orain entzun dezagun oreña bilakatunezka. <totipa> ura isuririk zorginen bidean doaina bildu dut bazko arratzean. Gauaz maginuzu egunaz oreina etxeko zakurrek xerkatzen nutena. Jakez nontukorak ez diat sentitzen. Oianpean kurri oreina xerkatzen. Jakes deit zakurrak salba zakarreba. Ama, nola zinetz maile daitekela. Jakes zakurreri azida aixistuka. Oreina hildute kolpe zauzikika. Jakesek kanitaz Eman du busketan. Azeko alda mahi gure kilan. Afal, afal, jakez, Ni nuk hor lehena, Hene haragi beterik dupina. Ama, salazolan, Ni garra begian, puñala sartu du bere bihotzean Irakurreko dugun azken testua, Bernardo Atzagaren ipuin bat da. Autoreak mila beratziun eta larogeita sortzian argitaratutako obapakoak liburuan agertzen dena. Liburu hau ipuinen markatuen moduan eginda dago, hau da, ekintza nagusi baten barruan kontatzen dira. Hala ere, guztiak ere, berezkukoak izan arren, euren artean bada trama orokor bat, beraz, Novela tankera ere badu liburuak. Obabakoak liburuan, atxagak bi mundu islatzen ditu. Bata, basoari dagokiona. Eta bestea, kulturari dagokiona. Oso garrantzitsua da kontuan hartzea horrek ez daukala zerikusirik erria versus iria edo rurala versus urbanoa delako dikotomiekin. Mila beratzion eta laro eta bederatzian, Bernardo Atzagak itzaldi zuen deustuko unibertsitatean. Enzaiukarrean aldizkariaren bosgarren atalean argitaratu zen gero transkribaturik, eta online daukazue, eh? irakurri nahi izan ezkero, guztizko mendagarria baita. Ba, itzaldi hartan, Atzagak azaldu zituen obabaren mundua eratzen duten gerusak, Eta zioen, mintz edo azal hoietako bat, basoaren ideia dela. Eta zer da basoa? Ba, autoreak dioenez, azierako munduari dagokiona, tradiziozko aurri puinetakoa, txanogorritxukoa, edo marixorrekoa. Atxagak mundu hori arlazionatzen du, antzina, eremitek beren erretirorako bilatzen zuten desertuaren ideiarekin estra espazio moduko batekin eta dio Erdiaroan, Mendebaldean, bai marginatuak, gaixoak, desesperatuta bizi ziranak anakoretak uzten zuten kultura, hori da kultibatua zegoena, soloak eta usten zuten mundua eta erretiratzen ziren basora. Onaino atxagaren hitzak Basoak errealitatea saltzeko darabilen kodea, desberdeina da kultura gobernatzen duen kodetik. Joantxo hartza edo oren bilakatu neska, basoko pentsaerari begiradari eta espresabideari dagozkio Eta baita anbotoko lainoetan, mari susmatzen zuten gore etitean bamen mundua ere. Obaba ere, basoa da, baina... Batzuetan, Camilo Lizardi Erretoriaren ipuinean adibidez, kulturak muturrez jotzen du baoarekin eta talka horretatik nahmenduak sortzen dira itzorren zenzu guztietan. Camilo Lizardi Erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpena du izena lehituko dugun ipuinak beraz nahiko izenburu deskriptiboa. Izan ere, bereala ohartuko garenez, norbaitek, estudioso batek antza, gutun zar bat aurkitu du, Camilo Lizardi izeneko apaiz batek beinola sinatua. Azteko, dokumentuaren egoera eta nondik norakoak azalduko dizkigu estudiosoak edo transkibatzailiak nahiko modu aseptikoan. Gero, gutunaren transkripzio zehatza orkestuko dugu. Eta liburuan gutuna antzinako grafian agertzen da idattzita eta ba, transkibatzaileak ematen dizkigun pasarte horien bitartez, hots Camilo Lizardi abadearen hotzean ezagutuko dugu istorioa beraz kulturaren otszak emango digu basoan gertatutakoaren berri Ipuña irakurri aurretik honek herrineko genuke. Goragoa ipatutako itzaldi hartan atzagak egindako gogoeta interesgarri bat errealitatea deritzon horren inguruan. Nik uste dut literaturaren egin beharretako bat dala, hain zuzen, ez sonartzea errealitatearen definiziorik. Eta esatea, errealitatea ez da bakarrik begiz ikusten dana. Errealitatea Ez da bakarrik erreportaiek kontatzen digutena. Errealitatea asko zazere ere musabalagoa da. Eta errealitatean gauza asko kabitzen dira. Zergatik handa errealagoa Wolfek. Tomas Wolfek heligia. Kontatzen duena Nueva Yorkeko giro sozialari buruz hemengo obabako historia paño. Ba, dudarik gabe, Bere periodikoak askko zazindar gehiago daukatelako eta askozaaz ere Noeva Yorkek berak ere. Askoz ere errealitate gehiago daukalako. Errealitate gehiago dauka ari buruz filme gehiago egin direlako, ari buruz notizia gehiago egin direlako. Hori da, errealitatea jaso egiten da horma bat jasotzen den bezala. Nik esan nahi naidedana da. Ez dagoela errealitateeri kanpoan errealizatea sortu egiten dala, eraiki, egin, jaso adreiluz adreillu antolatzen dala. Ezta? Eta orduan, jakina, bersio batzuk, reportari bersioek ba indar gehiago dutela beste berszio batzuk baino? Eta erreporteriek beharba da beste batzuek egiten dutena esaten dute fikzioa dela edo magia dela edo baina ikuste dut errealitate hitz nagusiak hori dena hartzen duela kabittzen direla errealitatean gauza guztiak Eeta orain entzunzagun. Camilo Lizardi Erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpena. Eilea, Bernardo Atxaga. Iskribuak hamaika horri alde ditu: holandarra deitzen den tamainakoak eta soilik alde batetik daude idatziak. Gehien zuenak, zeuden sotuaren zetasuna dela medio, ezabaturik goiko parteko zenbaitlerro, eta lehendabizikoa, urte guzti horietan lurra ukitu segondelarik, irakurteina bihurtu duten mantsez beteta dago. Datarik ez daraman arren, erretoraren gutuna mila bederatzeun eta iruko abide da. Izanez ere, oaba herrian iru urte daramala aderazten du sinadura aurretik erradaktaturikoa agurrean, eta Camilo Lizardi, aladio behintzat egun erretore denak, mendearen hasierarekin batera egin zen bailara horretako errizka eta hausoko guztien kargu. Oiturak edo izakera sobera orduri batek biurrituriko grafia barrokoak, eta baita, arasoari ematen dion tratamenduak ere, azkeneko honek bereziki, eskola apartekoa adierazten dute, orduko apaizgoan oizena baino askotza ere aberatsagoa. Jesusen lagunen ikastetxetakoa apika. Gutuna, Ikaski de Indako batiz usendutakoa dirudi, baina ezien da jakin, eskriboaren aipatu egoeragatik haren izen eta gora berarik. Are gutxiago sekula bidalia izan etzelarik. Sumatzen da, hala ere, Lisartiren laguna esesik, nola baiteko autoritateez antzitako elesgisona ere izan behar zuela. Gutunak Ain zu eta gai bezala hartutako getzaeren espekazioekin batera, Aitormen kutsu bat dauka, Kontseillu edota gupidabila letorken gizon erori baten zapore beti ere mikatza. Aurreneko orrialdean, irakurrialde apurraren arabera bedaio, Erretoreak bere pesadun bea, hitz hau gardenak geri da bosgarren lerroari dagokion tokian, asaltzen dio lagunare. Gerosiago osorik dagoen zati batean, komatxoak nahaztaturik eta jainkoak ezkuirri dizkion tres naz irabazi ezin proba baten aurrean, komatxoak sentitzen dela esaten du. Jada bigarren aldean, eta etaentzin solaz modura oraindik Itzesitz itz, eta orduk ortografia alneurrian arrespetatuz, transkibatzen dudan erreflexioa dator. Edozein astronomia liburutan aurkiz ezakeagu, enelagun maitea, bizitzaren gainean egina izan den metaforarik zuzenenetakoa. Gure unibertsoa, ziotekkla placen disipuloak, espazio infinitoan bakar bakarrik zebilen bola erraldoi baten leherketarekin jaio zen. Harrezkero, hala izarrak nola planeta edo asteroideak, lehen materia bera zirennak, urruntzen ari dira elkarrengandik, urruntzen ere, astapen puntu hartatik. Eta gainera, Geroza hundiagoa da pusketa bakoitzak bere iesean dara manabia dura. Monradek, itzalarrasto bat bezala izendatzen duen adina, bibiderere pasata daukagunok, melankonia tantabatez begiratzen ziegu zientziak oiduen lakonizmoz eskribitutako lerro horiei. Espaitugu, atzekldera erreparatzean, Darai batean geurekin bat egin da mundurik ikusten. Falta zaizkiguk, Ezepli gratia, behin, dandai jarri gineennerako, aldamenean sentitu izan genituenen arnazak. Niri behinzat falta zaizkidak, orain hamabozturte hil zitzaakean ama, Duela bi nerekin bizi zen arreba. Baditxuko geita hamar urte anaiaagatea ultramarrera joan zela. Eta hi erorri, hehel lagun maitea, Urrunago. Ireganako premia sekula baino latzagoa den sasoio honetan. Urrunago. Oso txukun iraunez duten aipamen biblikoak datoz gero, zionetik erbestera beharrean gertatu zen herriarekikoa geienak, eta irugarren horrialdean sartzen denarekin batera, gutunaren gaiari heltzen dio. Ez ordea, une hoietan nositzen zituen mailurrak lehenago aipatu gabe. Bizitzaren atzaparrak, eraso egiten degutela ik badakek. Eta ez hote bere indarra eta zeta kostaldeko lurrari, arkaitz gorriari, sati txikiak, arri txintxarrak ostutzen dizkion itxasoarenak. Baina, desbideratzen auk, eta hasia egongo aiz dauen erakok eskatzen, Zer zuertatzen zao lizardi zaharrari online lanturos mintzatzeko, galdetuko diok ure buruari. E zeint, basekiat, ondo akordatzen zaidaketa, zein grinña biziko giza semea izen, eta zein gutxi maite duan luzendnduutan ibiltzea. Paina, akordatua di, aire partez nola guztatzen zitzaidan erretorika eta barkaegiak. Mani joak, beraz, gutun honein jatorrian dauden gertaeren berri ematera. Izan ezak pazientzia santua eta entzune gio karretaz, luz egi arduten banaiz ere, jainkoaren krestau un milioni. Eta edukiesak betiere... Eklezeaztezeko... Oio gura goguan. Ba ez oli... Bai... Txiz sorte zakarraduk... Bakarrik dagoen arena... Eta areta malgarriagoa... Abustuko eguzkiak... Milaka eta milaka ernerituen... Eltso hoiek bezala... Ezin altxaz... Indarge dabil jainarena. Eta besterik kabe ekiten zioak agindutakoari. Orain zeila bete hilbeltzan mutiko bat amaika urte zituen abera mendian izkutatu zen. Betirako orain dakegunez Javier zen gure martiria handiaren izenaabaizeraman, noiz nahi etxetik dek egiten dutenetakoa genian, Baina ez dezake aappentsa bere hiiezak, gudenok zaputzaren poderi oso edo, egin ohi ditugun modukoak zirenik. Goguan izango duk noski, biok alkar hartuta, hartasoro batean gaua pasa genuenkoa eta dena maizu berriaren ikaraz genbiltzalako. Baina, ezaten diat, Javierren zernolakoak ez ituen arruntak. Etxe propiori gabekoa zelako, alde batetik, zazikoa hemen erabiltzen den izenez esateko. Aita ezagutu ez zoelarik, ama humegorritan ilzitzaiokean, eta ostatuan, Beresortzaili eskutukoak bidaltzen zituen duro zilarrezkoen truk, voks populi dikzit, eukitzen ziaten gaixoa. Zakurrak, ikederkidakik, antzina batean izan diren otzoa burura etortzen zaien ean, babesa utzi eta, basoan barrena, guk zentiesin dezakegun hots batiz egika edo abiatzen dituk. Ba, zena berdina erakusten zian gure mutikoak. Zezegoen familia horretan odolak beti ere agindu ohi duen maitasunik ezin aurkituz, eskapa egiten zitxien, egun baterako sarritan, aste osorako zenbaitetan. Inoror gutxik sofritzen zienan horrekin, egia esateko, eta nita aparte, Oztatu berean apopilo egoten zen Matias grazia zuen agure batek pakarrik. Etorriko da, bai, gozetzean. Ara hemen bere gura Liburu hi? Liburuga inbeste bider laguntzen dion bestialismoaz, sortzen zitzaien ondorengo komentario bakarra. Azkeneko aldean, bai, hainbat atera uen, an zen egunetik beste hamar pasata zedelarik, jabi erren bila. Esaniadan bezala, sei hilabeteezko aspaldian falta zaiguk. Et beraz, esperantzarik. Egiza kontu orain, gure umeteriaren biho, xamurretan eta, Jainkoaren bildotz garbiak diren partez gorde izaten duten inusentziaz. Obaban dauzkagunak, korrika batean zebilzak koiz eta ratzaldez, esen, Elisaria maika bueltaman eskero, murrutik zintzilika dagoen gargola kantatzen hasiko zeiela uste baitute. Eta olakorik sekula zuertatzen azten arren, berak, ilusioa galdu beharrean, gaizki kontatuari ala lasterregi edo motelegi bota kulpak eta maika buelta horiek emateari ekiten ziotekostera. Orien artean, bine ere ezin ikusi ordea, Javierrek. Ezin ikusi hor, eta ezin ikusi udapartean, nigeri egitera edo jorien kabien bila joaten diren mutikoen artean. Hauxeduk, enelagun maitea, unmegi xajorren beste aldea, zeukan bakkar dadea. Berezi hauen, izakeraz bezala, gorputzaz. Kolore erabaz zurbilekoa izanik, aurpegia itxuzitzen zion horin batez inguratuaz itxaukan begitartea. Ikusten nuen bakoitzean, bere tankera ilunaak ukituta. Ola bukatzen da laugarren horrialdea. Hurrengoa, boskarren da, herdi uzsteldua dago, etalizundura kentzen saiatu nahi izen arren, erraino ordinska uz batzuk bezala gelditu dira parte horretako hiz gehienak. Ulartzen diudaen arabera, badirudik Amilo lizardi erretore jauna, oroitzapenen eraginez edo, azierako pentsakizun etzitara eman dela berriro. Ezate baterako, txerrein apantika deitu somorroa ipatzen du zazpigarren lerroari dagukion tokian. Begiratu dudan enziklopediak xaitasun teknikoak eman ondoren ausioen. Izadiak ez du oroar krudeltasunik ezagutzen. Animalia bate gozea asetzeko hil beharra daukanean, mini gabe, arrapatu duen ari sofrimendurik jasan erazi gabe burutzen du ekintza. Baina bat dira salbo espenak, arestian definitu dugun txirrina pantika tartean. Insektu honek poliki-poliki, bizirik dauden bitartean, amorru biziz jaten ditu bere biktimak honaino, entziklopediak dioena. Ez litzateke ritzekoa izango, leizardik, mutikoaren sortea gogoan, bizitza insektu horrekin alderatu nahi izatea. Baina, dena den hauek ez dira neure golkotik tikatera ditudan erreflexioak baino. Jarraidezagun, bosgarren horri aldaren zati irakulgarrian, erretoreak zinez zioenarekin. Baina ez pentsa, lagun maitea, hemen ixuri dudana baino gehio egin ez nuenik bizitatzen nian ahalmena neukan gustietan eta etortzen sitza eskidan hitz alaienak esaten itxizkioan alferrikuen dena ordea Kontuaduk, mutikoa izkutatu eta handik hilabete batera, martxoko lehen igandez okerrez panago, basurde zuri bat azaldu zela herriaren kale bakarretik barrena. Iragan egunetako edurraren hondakinez joztatzen ari ziren ume batzuren gana joomen zian, eta antxe geratu omenuen begira. Azai oso, arrizkuaren zentzurik ez Haur bat dezalaxe. Emendua mailera 5. orrialdeak zigarreneko lehen 3 lerroak ere ezabatuak daude. Eta honela segitzen du gero. Badake no lacoa den emengoyendea. Estik animalia maitatzen eta gauza bera auke ene iritzirako. Biotz txitle gorrekoa dela esatea. Ezen, izateko tan, esan litzateke maitasuna, ontziko urguztia gazitzen duen gazko skoraren gisa, lekudenetara iritsi behar. Ni obabara helagatu nintzenetik gutxira, kolore bisitako txori bat azalduen, galduta unbait, Elizako Kanpandorrean. Seguro asko itsasotik zitxatorren, eta han nitxoan ni, leiotik begira, piztiaren etorrera, zeru onaren seinale modura osatuz, eta hor non agertzen diren herriko bizpa hiru gizon bere piztuizko eskopetak pronto zituztela Txore gaixoa, txixilatua zitxoan Nik eser esateko peta hartu baino lehen. Olakoxeak ditzuk emengo krestauak. Estiate antzaundirik gure Franzisko santuarekin. Ba, basurdearekin ere berdin jokatu ziaten. Etxeko lehiotik gehienak, kader ditik atrebituenak, ziroka hazi ituen. Bai zauritu ere, izugarrizko kurrinkak eginez joan omenuen ordurarte bake bakean ibilitako animalia. Kolore zuri bitxikoa zenez, eiztariei areta zorroztuago jarrezitzaizkien hortzak. Eta segituan abiatu ituen atzetik. Gau hartan bertan, Utzean etorri eta oztatuan erronkan ari zirelarik, anapopilo zegoen matia honako hitzok bota omen zizkian. Gaizki ari zarete, bera etorri eta zuek tiro kartu. Etorriko ditu korrainiak. gogoan izango duk aurrerago ere aipatutako Matia horrena. Ezatenianez, aurere hau Javier javierzenarekin mintzatzeko gai zen bakarra. Bata zeinbestea isilak izanik, usatu egiten zizkiaten mututasunak elkarrekin zeudenean. Ba, Eiztari jendeari zera demostratu nahi izan zitxoan, mendian eskutatutako mutikoa, etxe goela illa, baizik eta basurde bihurturik segitzen zuela munduan. Herrian azaldutako animalia hura zela, Javier. Guztiak ikusi zutela bere kolorea eta mutur gainean zeukan orina, baita zein lasai sartu zen plazan ere. Eta ia ez altzen Javier hura, Basurdea egun hartan bertan bezalaxe, joztatzen zebiltzan umei begira egoten. Eztariak basurdearen orinaren azela eta diskuzioan azio menituen. Agurearekin estraina, elkarren artean gero, eta ik esango diak ze jende klase den denau. Hormaya basurde bihurtzearen ari kasorik egin gabe, orren baten goraberarekin erdi borrokan hasten dena. Herri horietan beroa beroagorde segitzen duten ildako izarrak bezala, zein eskeriak indar handiadek eta gureak. Seigarren orrialdea naiko erasana dago. Amar lerrotan banatzen diren hitzetatik ikusi eta zikina soilek uler daitezken. Basurde zuriaren inguruan gertatu ziren aurrenekoak ezin ditzakegu beraz jakin. Bai aldiz gerokoak, ezen horri honen beste zatia nola zazpigarrena ederki ulertzeko moduan konserbatzen baitira. Azaldo uen berriro, gau ez orain Eta uabako plazatik egun metrora dagoen bazarrira, isilixilik joan. Eta diari kolpeka eta oskaka egon zen, ia ordubetez. Etxekoak garrasika, unaka korro batean, azituen hortarako gauza izan zirenean. Eta nik nero nekere entzun nizkian. Eta kontu izak tontor batean eta naiko urruti dagoela erretore txea. Animaliei gizonaren barruan baino ez dauden potentziak erantztea zilegi balitz, basurde zuria borondate kriminalak agendutaz etorrela esangoniake. goniake. Sartzerik etzeukala ikusi zuenean, usarre egiten ibili uen baratzen, Eta galera horrekin konformatu bide etzelarik, bia bere hilzizkian basoran aurretik. Suspertu egin ituen orduan eistari engrinak, eta ez horien apakarrik. Baita ordurarte inolako eskopetarik hartu gabe zeuden makina batenak ere. Kontra jardun zian, oizuenez, matia zagureak. Olaxe esanez gaizki arizarete. Utzi basurde hori pakean, zabiltzaten modura gaiztotzea besterik eztu zuel ortuko. Zerre egin dizue eh, javierrek. Demonio babua, aguixilik. Erantzun omen zitsioten. Ezalduk barte ginduen haikuzi. Kontu egizak, hemen pobresi alatza daukala jendeak. Zapata berriak erozteko sasoia etortzen zaien ean, biegunetik behin jateari ekiten ziotek, haini biltzen ditu kastu. Honetik ateratzeko modukoak izanituen, hemengo neurritan behin basurdeak egendako kalteak. Jendeak agurearen aurrean hartu zuen joreira, et zaik karrigarria gertatu behar baina Matea Zekere bat zizkian bere arrazoiak. Eta zuek ez alzarete zein etxeri eraso dion konturatzen. Ez alzarete jende horrek Javierri ematen zizkion jipoiez akordatzen. Ezaten zuenak basian zian zeintzurik. hortakoak gerra zazoietan ere eta hene aurretik hemen zerbitu zuen apaizak esan zitsian hau, bere gogortasunagatik nabarmentzen omenituen. Oztatura etorri eta pixka bat piztutakoan, haulen arekin zozegatzen ere, herri honetako edo noktrekik. Besterik espazuen, mutikoari zaplastekoak emanez. Baina, ba alzegoen, Egonal zitekean arremanik bikauzen artean. Ara hemen neure buruari egiten nion galdera. Bal neukan arrazoirik, agureak zioena eson hartzeko. Obaban askotan entzundu da nipuin zahar batean, alaba batek hola galdetzen ziok bere aitaga iztoari. Zubbein ere pentsatu aldozu hil zinezkenik. Eta hori gertatzea oso zaila dela erantzutendik galdetuak, ezen, nik, anai bat zeukanat alako mentitan lehoi bezala da bilena. Lehoi horren barruan, erbi bat zegoen, eta erbi horren barruan uso bat. Uso horrek arrautz bat zeukan bere barruan, eta arrautza hori hemen kopetan norbaitek lehertzen espazidan, ni en onilko. nilko. Entzuten ari denumeak bazekik ordea, sumatzen dik, erlazi hori bilatu eta aitaga iztoa de abruare badena, hilko duen morroia izan badela. Ezoten nabil itxu, ezote nahi zipuiko morroia baino makalagoa. Ezote da arazo honen errazioa, eriotzetik usoak zeukan arrautzara zegoena, baino errazagoa. Baina ez nian erreflezi hori egiteko betarik izan. Eize hazi, eta irugarren egunean basurdeak partidaraen mutur batean apur bat atzeratuta zebilen gazte bat, hil nahi izan zian. da sortzigarrena. Horri hau atzeko zaurerako katua egondelarik, ondo dago goiko partean, lehengoaren jarraian, eta txarto, behekoan, non sortzi bat lerro ondatuak dauden. Orain dikan ere, ondo eza zeok. Beste guztiak zera darrikatzen ziaten, basurde zuria, segika joan zitzaiela eta zauritua bakarrik eta apartian noiz geldituko zenaren zai egon zela. Matias Agureak lehen esandakoak berriztu zizkian. hemendik aurrera hobe duzue eburutik saku bat botata ibiltzea. Horpegia Gerian duzuela joaten bazarete eiztera, arek ezagutu eta bengantza hartukodik. Egun haitako batean, udaberriaren etorrera hartu niñoan. Eta ez diet honekin, Hapundu hartan bertan heldu zenik esan nahi, ez eta gutxiagorik ere. Zein urduri eta keskaturek nenbilen jabe adin mintzatunatzaik horrela. Ezen, asteak zitxamaskian enara kegaka, en eleio horrean zarri askotan, eta azpitxoriak ere eginak zizkiaten ordurako Elizaren simiterioan antolatzen dituzten kabiak. San Jose Loretsuak aspaldiranik hori iztatzen zizkiaten belatzeak. Naturak bere legeak zeuskak, gu ere barruan hartzen gaituela. Bere ardatzak jiratzen duenean gizonak ere jira egin beharra zeukagu, eta gintzen digun alderantz gainera. Baina, udaberri horretan, obabari dagokionez, hori ez zuen erabat bete. Gizoneskoak ezituen egurretara abiatzen, Ez izkiaten mendiko belatze urrunak segatzen. Emakumeak, etxe alboko solora joateko ikara zitzau den. Irezi utate horretako gazeta batek ondo asko esendatu zian hemengoa. Pasurde batek, izututa dauka obabako herriska. Egia, egia galanta baldaki zenbat aldiz jaitsi zen basur de suria 8.renean ez dator irakurliteken besterik Bederatzigarrena eta 10.aren ia dena garbi daude eta letraren tamaina urritu egiten da apur bat okertuta dauden lerroetan Matiazek esan zituena, korpustuz joanituen, geirota beteagoan datorren profezia bat bezala. Basurdeak eizean ibilitako jendearen etxea katakatzen segetu zian, ittengabe, banan-bana, baten hildotik haribalitz. Gauzakola zeudela, agurea nerekin hitz egitera etorriuen. Alkarrizketa, Ordoietako larretasunekabe alere hitsezit zeukat goguan alaxe jartzen di aturrengo lerroetan diosalaren ondorengoekin hasiz. Gauza bat galdetzera etorri naiz eta zenbat eta lehenago bukatu hobe. Basor zuria Suria ilalnesa ke. Mineman eman zitxian Matiasek mutikoa hiltzeko Baimena eskatzen zian Noski Animalia eta mutikoa Bat ituen berarentzat Eta nik neronek ere Dudatu egiten nian Gaizkie gina Esango dukik Apaiz batek ez zeukak Ainbesteliburuz esan ez eta erakustaldiz Esan zaiona Dudatan jartzeko autoridaderik Baina lagun maitea, kizonak, lizar bajuak atxuk. Eta ni ere, jakinaren gainean portatzen zen basurdearen lilura ilunaren pean nitxoan. Eta ikaratuta ere bai. Baina nola egingo du ibezalako zarbatek eiztariek asmatu ez dutena? Javierren oiturak ezagutu eskeron lana errazada. Aho esaterakoan, haotza doi-doi igozitzaiokean ez darritik. Urrengo itzak, jantzi zakarragoa zetorri Eta gainera hori ere kontu geratzen da. Nik hilal nezakean galdetzen diot, eta erantzun bate materabe hartua dago berorri. Hil beharrik ba aldago, Matias pola da haupazako duk. Horixe da goela! Mostu zitsian zakar. Horixe dagoela goela hil beharra! Segitu zian doi goibela gora kanbiatuz. Berorri ezaldagupitzen. Ezaldu berorrek penikartzen. Etzekia, ba. Baina zer esan ez aiokean sumatzen harin intzenerako... Matiazeko dolez bazitutako painelu bat atera zitxaukan sakelatik. Basurdean kasati bat sortu duen dolezta duran hartatik. Atzera eginean, eta garra exi. Berak, peto begiratzen zitxian. Umea asko ari da zufritzen. Azi uen. eta ez barrantatu marrantatu egin zitxaiokean. Ezin nian kopetarik jaso eta isilik egon inoan. Jende kobardia dagoemen. Zepua ez denian benenoa. Eta beneno ez denian trampako zuloa. Akabatze min garrilak denak. Baina Matias, basurde horrek ikaratu tagauska. Ez nitsa ukan eta oztopo larriak zelbatuta ailegatzen zitzeizkiakean hitzak ez darritik barrena. Matiasena ordea, bakar izketa huen, irri farra hol bere espainetan. Sepuan <gülüyor> arrapatuta dagoen ganka bere hortz propio azmoztea, <gülüyor> basurdearen legea duzu. Eta bere irri farra zabalduz, Azkari kasi duela, txikiak, zea. Eta berez, emeaz, arro dagoen aita baten aurpegia erakutsizia nune batez. Behar badaia inkoaren aurrean ere, Javier Rengurazo bezala presentatuko duk. Eta seguro gure iaunak esaten diola. Bai, arrazoi arekin nabil. Iau, ume horrekaita. Ez jaiorduko apartatu zen gizon gaiztoa, ez eta hainbeste mezkindade estratatu induan ostatukoa ere. I, I bakarrik. I, lalnezake? Galdetu sitxian, Matiasek. Azierako iluntasunera bihurtu uen bere aurpegia. Gupidaren arrazoiak maitasunarenak baino fuerteagoak dituk oraindik. Matiasek biak erakusten zitsizkian bere begiradan. Ezin zuela, alegia, berak hain maite zuen umea sofritzen ikusi. Hubezela len bailen bukatzea. Bai, egin behar baduk, egin lasai lazai. Estuk pekatu ondo egina, esango diakiek. Ba ez, ez, gero gertatutakoak kontuan. Hor bukatzen da amargarrena. Azkena, bil erroren faltan dago, beste guztiak, sinadura barne, aizak onpranitzeko moduan iraundu. hoabako inguruetan, erretore txetik bertara, alderantziz jarritako piramidearen forma daukan sakana zehok. Bada, horren bertizean dagoen koba izaten omenuen Javierren jostaleku uzadiozkoa, ezen, seguru asko, kompainia egokitzaz eukiko baitzituen angoa arrubio eta lupuak. Matiasek aurre sentitzen zian basurde zuria, handikibiliko zela, hori zitxaukan buruan negana etorri zenean ere. Oren bazekia tarrizkuak ez zio laajolik. Ezen, begibistan zeok zulo hura irtenbiderik gabeko adela, inongo iztarik ez liokela basurde bati han itxoingo. Baina, ezaten diat, augustia berandu jakin diat, Nik leku honen berri izan bainu. Zuk ez daukazu kristau bezala zure bizitza arrisku mortalean jartzeko eskubiderik. Delako batez erantzungo nitxiokeen benetan erdiragarri erdiragarrizitzaidan eta zaidan galderagari. ari. Hilal nesake basurdea. Baietza zeinezetzaren responsabilidaderik hartzen ibili gabe. Denkoak. Ez eman argirik ordea, eta nik ez asmatu. Baina joan gaitezen alkarrizketa arendu ondorenean gertatu zirenak esplikatzera. Eta barka egiak esan laburrez erabakitzen badiat historio honen askena. Akordatu beharrak berak, unhaz ez betetzen natxiok. Matiasekin egon nintzenetik hurrengo goiztxinta eldu artean pasatak orduak, ene bizitza osoan egindu dan gaubelarik mikatzen abezala gogoratuko diat beti ere. Esnitxaukanz segurik. Argia zabalduzenean, lainoak bere mende hartzen zizkian muño kaskarrez gorako guztiak. Zero urbil eta itogarriarek, Ez zidala ekarriko bat ere honik sentitzen ian. Eta hala izan. Kontua duk, tiroa entzunuela egu harteko amarretan, eta zain den goenez, korrikka joan nintzela erretore batera edo sentatzen den sakan horretara. Halegatu ere bai, askarrasko. Bereala konturatu niñuan Matias Herraldoz eguenaz, eta basurdearen odola rastuari segika abiatzeko lain adore eman zitsian jainkoak. Sakanaren gaina hartu nuen erako ikusinean. Arnazka, lebotik ustutzen ari zela. Eta beragana makurtu nintzenean, zer esango duk entzun nuela. Ba, ba, Edo zein umek, olako trantze batean, esango lukeena. Ama! Ama! Ama! Ezaten zian basur daren abuak. Amari deitzen zitsion, eta antzi egiten zian. Ez dakek nola, ez dakek nola egiten zuen antzi. Iru di bat esango dukik. Eta nire alazidak arte izan naizenak. Nere zientziaz aletasunak, nere fedeak. Baina ez nola egiten zuen antzi. Ez dakik. Nero nekerrematatu nian, arri batekin. Han, bakarrik, arri batekin kolpeka. Konprenitztzen diak. Oinazdea ikusten zitzaiokian begietan eta batia zekasitako lana bukatu beharra zittan. Ezin di tonekin. azken gauza bat bakarrik aitormen gisa. Atzapar balddarrak mitxirika des egiten dudantzera haututzinatxi okkertaerak. Enelagun maitea etorriko basinintzake zemezedean niretzat. Hiru urt ze damazea to baban al da gehiegi. dura dator ostean. Dokumentuak izan lezaken alderdi bat aiipatu nahi nuke maizeko. Obaaban, oraindik ere. Javier Mutikoa, Camilo Lizardirn semea esotezen galdezka dabiltzanak badaude. Testuaren bigarren irakurketa bate ere hori zilegistatu egiten du. Are gehiago, gutun hori, Idatzi zen erretoretan bertan gelditu zela aintzaakottzat hartzen bada. Iizanez ere, Erretoreak ezin zezaen egiaren parte bat baino jasotzenet zuen konfeszio bat bidali. Entzun duzu Atal honetan irakurri ditugu Juancho Artza, Erri Puina, Oreina Bilakatuneska balada tradizionala eta Bernardo Atxagak idatzitako Kamilo Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpena. Xerezaderen artxiboko atal bat entzun duzu. Gure donioa da, Charleston Behind the Etic Door, Dance of the Wind taldearena. Bizitatu gure bloga, gure audioak deskargatzeko, edo online entzuteko, irubebikoitz.xerezade.org Xerezade, isaz idazten da, gogoratu. Eta ezaztu iruzkinak akustea, Podcast hau egiten dugu Jason Elarrenagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Xerezaderen arxiboko atal guztiak emititzen dira Bilboiria irratian eta arroza sarean. Mila esker gurera hurbiltzagatik. Gustora egonbazara, bazara, ertu urrengo batean ostera ere Xerezaderen arxibora. Laster arte.